Tak vy děláte na, na čtyři Brahma jo? No, Nebo ale na jedno? všetky čtyři trúfáme, tak aspoň z meta chceme nějak to rozbehnout. No, ale tak dobrý. Tak meta se nedá oddělit od praxe soucitu, radosti a odpojení. Hm? A jedná se vlastně o jistý postup, který začínáme ta a v podstatě tež vlastně i končí. Hm? Protože e, co se týče obzvláště nedualistického pochopení, Brahma vihar. E, tak najdeme o tom zmínku v, v sutrách Velké moudrosti, Pragya Paramita, zvláště o tom mluví Vymala Kirti, hm? ten byl přeložen do češtěným, um, Onzou Vyhanem, hm, dobře přeložený, že vlastně praxe lásky, co se překládá jako, hm, já už si pamatuju, to, jak, jako je, hm, loving kindness, jsem něco takového, ale je to proč to nepřekládat jako láska. Hm? Praxe lásky je začátek všech eh, sností a vlastně tež podle Mahajanových eh, sutr některých a podle Pragy a Paramita se o tom zmiňuje, je to Vlastně body hm? je to osvícení. Hm? Osvícení je nejlepší příklad, příklad eh, Mahajánového pochopení. Probúzení. Hm? Mysl se osvítí meta, tedy láskou, No a pak se prosvicuje soucitem, radostí a odpojením. No a tím vlastně se meditující dosahuje toho, čemu se říká praga Paramita, což je tělo diana, Kaya. Tělo všech znalostí, tělo všech cností, tělo důsledného pochopení. No a právě proto ve všech buddhistických tradicích, nejenom v tradici žáků, ale i též v tak z tradici bodisatvu ať už praktikují cnosti, což je základ mahájánového neboli perfekce dokonalosti cnosti, nebo ať už praktikují tantrický přístup k cnostem, Jedná se o ty vlastně nejvyšší ne, pobývání, čili božské poví, pobývání mysli. V ostatních, v ostatních hinduistických tradicích Brahma má přibližně funkci Boha, je teo zofický přístup, odvláště ve Vedanta, v sámke a znamená čistou mysl, což je vlastně podstata bytostí, čili poruša. Poruša je skutečný člověk, Skutečný člověk je v jednotě hm, s, s božským principem, který se nazývá Brahma. V hm? no, buddhismu není hm, teosofické myšlení, není spojené s konceptem Boha tvoritele. No a proto brahma je přebývání brahma přebývání je to nejlepší přebývání, které je možno v životě dosáhnout. Hm? A je. Podáváno jakožto vlastně základ, základní příčina k osvícení. Hm? Člověk dosáhne osvícení. Důvod, kromě velké moudrosti, prága a Paramita, což je neduální moudrost, jsou právě. Brahma, Viháry, nejlepší prebývání mysli. Hm? Mysl buddhismu obsahuje všechno. V dnešní době zdá se, že věda se odklání od materialistického přístupu pochopení světa. Hm? V buddhismu od samého počátku Buda učil, že věda všechny objekty naší zkušenosti jsou obsažené mysli a v mysl jim předchází. Hm? No to je buddhistické učení, ať už si ho vysvětlujeme jakoli. Čili všechny naše zkušenosti jsou prebývání mysli a ty nejlepší prebývání mysli ty jsou právě ty Brahma Vihary Hmm? láska, soucit, radost a odpojení. No a láskou to začíná, protože bez lásky, jak vysvětluje moudrý laik Dimalakýrty, bez lásky vlastně žádná cnost nemůže mít sílu. Hmm? Však ty. A bodhice to je ten, který praktikuje šakty, což se není prabháva, hm? moc. Podobný přístup vlastně máte jež niče, ale jež vlastně pochopován filozofii. Hm? My praktikujeme filozofii, aby to byla mocná, aby mysl byla mocná Potřebuje lásku, soucit, radost a odpojení. Jinak mysl nemá schopnost být mocná a překonat veškeré překážky, které ji vadí v tom, aby sama sebe pochopila, pochopila svoji jasnou podstatu, hm? neboli v teozofických hm, systémech své božství. Čili, aby jsme získali osvícení, musíme praktikovat velkou moudrost, což je pro bodysatvy, nedualistická moudrost. A musíme praktikovat ty nejvyšší božská přepívání mysli. Hm? Tak, aby náš život našel naplnění No a e, není divu, že v buddhistické tradici i najdeme to v sutách, komentářích suther, e, brahma, hm, který má dokonce jméno, brahma Sahampati, je symbol hm, praxe, lásky, soucitu, ale též i radosti a odpojení. A sahampati není nikdo jiný, který než ten, kdo přesvědčil díky své mocné mysli, která je schopná chápat i nadálku mysl druhých, pochopil stav mysli Budhy po probuzení. Hm? Budha, po probuzení v jeho mysli, vyvstala myšlenka, že vlastně my, v bytosti, vící v nevědomosti, v nepoznání své vlastní podstaty, vlastně to, co Budha proniknul, pochopil, nejsme schopni pochopit. Hm? No a jelikož to, co pochopíme po stavu osvícení i probuzení žáků, které je založené na správném rozlišování, i probuzení podicatvů, které je založené na vlastně transcendenci rozličování. Hm? Oba zůstávají po probuzení, po osvícení ve stavu samády, který je nepřerušitelný. Hm? Proto v indické tradici když někdo získá jasnost. To místo, kde umírá, se nazývá jeho samády. Hm? Všichni, ti, kteří našli probuzení, osvícení, přebývají ve světě ve stavu samády a odcházejí ve stavu samády. Čili jejich stav zůstává jak v jedním životě tak i v době smrti a po smrti ve stavu. Samády. A proč zůstávají ve stavu samády z hlediska buddhistického pochopení ne proto, že našli skutečné já, ale z hlediska buddhismu našli to, co vlastně od samého počátku neexistuje, neexistovalo a nemůže existovat, No a ten stav se v buddhismu nazývá nirvana. Hmm? Nirvana je stav bez nevědomosti. Stav bez nevědomosti je stav jasnosti bez přerušení. No a teď v, v nedualistickém pochopení je to stav, který se neodlišuje od stavu světského i nadsvětského. Tento stav je vlastně jeden. Je to éka rasa, jedna chuť. Jiná chuť neexistuje. A ten, kdo tuto chuť ochutná, ten žije v mysli, která nemá žádné obydlí. To je i v Damapadě, i v Pálisutách. Hm? Stav Arahata a Buddha je tež Arahat. Vysoce osvícený Polisatva je též Arahat, jenomže velký Arahat. Hm? Velký arachat má veškeré dokonalosti a žije dokonalé tady a teď. No a žije tež dokonale při smrti a po, a po smrti. To nikdo chytit nemůže. Hm? Mnoho, mnoho příběhů. Jak? Mára, hm? vlastně se snaží získat přístup k jeho mysli, ale ten přístup nemůže dosáhnout, protože ta mysl je nedosažitelná. Hm? Toto aprapti, hm? nedosažení, je Praxe bodhisattva je základ praxe bodisatvy a je tež základ praxe těch nejvyšších obydlí mysli. Ty spočívají tež na nedosažení, protože jejich objekt nemá hranic, hm? je apramána. Doslova nemá míru. Nedá se změřit. To, co se nedá změřit, to se nedá dosáhnout. Hm? No a to je obydlí hm? Budhu. Tomuto obydlí Budhu se říká sutra Mahayany též, dhyana kája, tělo moudrosti. Jiné. Jméno proto je dharma kája, tělo darmy. jiné jméno, proto je takovost, protože je právě tak, jak je. To, co se nedá dosáhnout, je právě tak, jak je. Jak ve světě, tak v mirváně jsou věci tak, jak jsou. No a věci tak, jak jsou, jsou právě věci tak, jak jsou. Tomu se říká Jisudimaga to nazývá naňata nemůžou být jinak. No a to, co nemůže být jinak, to je prázdné ve své vlastní podstatě. Jelikož nic, ani světské, ani nadsvětské, nemůže mít vlastní podstatu. Protože to, co je opravdové, jak učí i u Šárny je néty, néty. To není něco, co je tak, nebo co je onak. Je to něco, co je nad existenci a nad popřední existence. Z toho, jak sutra srdce, kterou jsem, myslím, taky učil nějak, je vlastně to, co nevzniká, nezaniká, hm? co nemůže být ani věčné, ani se nedá zničit, hm? ani nepřichází, ani neodchází. Hm? Není ani monismus, ani dualismus, ani eh, pluralismus. Hm? Nedá se obsáhnout žádnými koncepty, které běžně používáme rozličující myslí k tomu, aby jsme chápali naši zkušenost. No a právě proto ty vihary se nazývají božská prebývání mysli neboli, nekonečná přebývání mysli, protože se nedají normální normálními koncepty pochopit. Normálními rozlišováním, normálním rozlišováním, rozlišováním se nedají pochopit. Nirvána je tež i učení Žáku je něco, co se normálním myšlením nedá pochopit. Ale přesto to existuje. Kdyby to neexistovalo, jak Buda učí, no tak by pro ty, kteří smysl života hledají, by žádný smysl nemohli najít. Protože to, co je složené, a to je náš svět. A je složený jinak podle toho, jak naše mysl je složena. Takže každý si skládáme vlastně svět jinak, naše libosti a nelibosti. Hm? lediska bytostí lidských obzvláště produkty podobné kultury, podobného jazyka jsou podobné, ovšem daleko od toho, aby byly stejné. No, ale u jiných kategorií bytostí jsou úplně jiné. To je těžší. musí vůbec těšit nás, co je netěší, to nás může těšit. Protože máme jiné koncepty. No a právě ty nejbrahmaví háry se nařecky nekonečné a prebývání, božská prebývání, protože se normálními koncepty nedají pochopit. To, co je bez hranic, no to se nedá pochopit normálním konceptuálním myšlením. Potřebujeme něco, co se normálním rozlišením nedá chytit. Ale Paradox právě začíná tady, a to je paradox, který používají vlastně všechny duchovní vědy, říkám duchovní vědy, ne náboženská dogmata. Duchovní vědy právě pracují s tímto paradoxem. My se snažíme, Pochopit to, co přesahuje rámec našeho normálního konceptuálního myšlení. No a bez konceptuálního myšlení se tam tež to tež nemůžeme pochopit, protože konceptuální myšlení to je naše paměť, naše hranice. No a bez této paměti, bez této hranice, hm? my se nad hranici nedostaneme. Hm? No a tak je třeba začít s něčím, co můžeme zažít, co můžeme Tež zažitím pochopit hm? v učení buddhismu to, čemu se říká věda, odvozené od sanskrického kořena, vlastně vědět neboli experimentovat, vidět je nauka, hm? věda. No a vejdaná, tedy počítek, vlastně znamená zkušenost. Bez počitku my v podstatě žádnou hmatatelnou zkušenost nemáme. Hm? No a hmatatelnou zkušenost my můžeme jedině mít buď na základě šestého vědomí, čili mentálního vědomí, nebo na základě pěti smyslů, které doslova spočívají na mentálním vědomí. Nic jiného my neznáme. A podle těchto šesti druhů vědomí my pak máme zkušenost Anubhava. No a Anubhava Právě začíná tím, že máme zkušenost. Máme zkušenost, protože přijímáme objekt vědomí. Ať už venku nebo uvnitř, my přijímáme objekt vědomí. To je definice myslového poznání. Pokud nemáme zkušenost, no tak my e, si tu zkušenost nemůžeme nějakým způsobem jít střemat tím, že ji rozlišujeme. Hm? Aby jsme něco rozlišili, potřebujeme mít zkušenost toho, co rozlišujeme. Musíme ten objekt přijmout. A to je právě hm, vedená. No a jestliže máme smyslové vědomí, máme i vnímání. A vnímání a, a přijetí objektu, tedy počítek, určuje, co rozlišujeme a jak rozlišujeme. A rozlišujeme podle čeho? No, podle e, naší paměti, našich hranic poznání. Hm? To už říkal i starý Sokrates. Hm? Naše vědomí je naše paměť. A naše paměť to je naše omezení. No a proto začínáme tím, co můžeme nejasněji poznat. A nejasněji můžeme poznat asi sebe. No a podle buddhistické logiky, hm? jestliže poznáme sebe, poznáme, můžeme, máme přístup k poznání druhých. Jestliže nepoznáme sebe, my nemáme přístup tež k poznání druhých. Čili poznání sebe, tež. Odráží poznání k druhých. Proto v tradici žáku zatím nikde jsem to nenašel v, v literatuře sánskritu, ale možná, že to existuje. Prakce metá, což do slova znamená vkáterství, majtri, začíná použití hm? lásky vůči sobě. Láska je to, co bytosti doslova prosvěcuje. Hm? To, se, to se nachází jak v teistických učení, také v buddhismu, také v dějnismu. Hm? Láska je to, co bytosti prosvěcuje a my, aby jsme mohli Prosvítit druhé, my musíme vědět a mít přístup k tomu, jak zkušenosti sebe v pozitivním smyslu, my můžeme i pozitivně ovlivnit druhé. No a proto, co se týče Vissudy Maga, Vissudy Maga začíná meditací meta, meditací lásky vůči sobě jako objekt. Hm? No a jak to svítit sebe? Hm? V dnešní době? Hm? Díky našemu vzdělání a atmosféře, ve které my žijeme. Hm? Mnoho lidí, obzvláště mladých lidí, těžko nachází přístup k sobě, protože vidí sebe jenom jako něco druhého. Jaké má šaty, jak jak vypadá, jaký má účes, jaký má jakou má figuru? Hm? To je já. Hm? No a... Vnitřní hodnoty se moc se člověk neučí. No, to, co se člověk učí, je, aby získal hm, ty společnosti, ve které žijeme, aby získal hm, ty věci, které dělají lidi šťastnými. No, a to jsou materiální věci. Auto, šaty, dům, pozemek. To všichni známe, o tom nemusíme to odvádět. No ale e, něco jiného není e, vlastně obsah vzdělání. nebyl ani v socialismu a není ani teď. Hm? Získat vzdělání, získat vysoké postavení ve společnosti a dobrý majetek no a podle toho se všechno vidí. No a tak není divu, že lidé podle toho i reagují. Hm? No a když mají možnost si přilepšit i na úkor druhých, no tak to dělají, no. tak jsou v tom vychovaní. No a mluvit o dokonalostech je pro většinu z nás je něco, co nedává vůbec smysl. Hm? No a právě z hlediska teravády i z hlediska učení bodhisattva jinak vysvětleno, právě Láska je cnost, která přináší skutečné osvícení. V učení žáku se praktikují tež cnosti, neboli perfekce. No a z hlediska těchto cností, perfekcí. Na předposledním místě je láska a na posledním místě je odpojení. Láska a odpojení. To jsou ty dvě cnosti, které vedou k Poznání skutečného přebývání ve světě, naplnění ve světě, Láska a odpojení. Mnoho k příběhu z minulých životů Bodhisattvy. Hm? Učení žáku zná Bodhisattvu pouze jako Budhu Sakyamuni. Hm? Buddha Sakyamuni praktikoval podle džátak mm. právě perfekci. Hm? dokonalost v meta, v neskutečně mnohých životech. Hm? No a čím dokonalej praktikoval lásku, tím větší síly napívá. Láska nechává v bytostech vyvstávat Neskutečnou moc pravhává sílu však ty. Hm? Díky které může přetvorit sebe i přetvorit druhé. Jelikož tuto sílu, lásky Budha dovedl do perfekce, všechny máry, hm? Oficiálně jsou čtyři, ale je jich mnoho, mnoho, mnoho. Všechny máry, ať už máru smrti, máru všech zašpinění mysli, máru božské bytosti, která brání k vyššímu poznání, které presahuje sféru smyslu. Či máru ulpívání hm? na pěti agregátech, což je jediná skutečnost bytostí. Všechny tyto máry on překonal na základě dokonalosti v lásce a v odpojení. A právě proto všechny hrůzy, které ho horožovali, on odlovuje jako. A ty se stávají právě, obzvláště v buddhistických zemích, se stávají ochranci darmy. Hm? Stejně jako bohové i dňáblové mají neskutečné síly, které přesahují schopnost poznání obyčejných bytostí. Jenomže ďáblové používají této síly k světským dosažením, hm? zatímco bytosti pořské k prospívání druhých. Hm? Proto teistická náboženství jsou vlastně intuice, hm? které dostávají z řekové, ať už můžeš, nebo i e, vedičky, z řekové, nebo Mohamed nebo Ježíš, dostávají právě od božských bytostí. Ať už je nazýváme andělé neboli čisté duše, která jim dává sílu překonat veškeré překážky. No a tak z hlediska budismu, ta myšlenka, kterou Buda měl po svém osvícení právě z této myšlenky ho odvedl mocný Brahma, který ho přesvědčil, že my v bytosti máme schopnost poznat to, co poznal on. Stav klidu bez přerušení, stav jasnosti bez přerušení. No a Budha i podle písma Žáku pak viděl nás bytosti, které ještě mají hm? otevření k zašpinění mysli, jakožto lotusy ponořené do bahna světa se schopností nad tuto bahno dostat a ty schopnosti ve všech bytostech jsou. V některých hluboce ponohených do báhna jsou nepoznatelné, v některých, které do bána tak hluboce ponohení nejsou, jsou poznatelné a právě Brahma sámpaty přesvědčil budu, že Úkolové bytosti jsou otevřené pro jeho učení, pro učení samády bez konce. No, a tak jak začít? Začít na sobě. To je e, opravdu pozitivní. Hm? Který nacházíme v tradici, musíme praktikovat lásku vůči sobě. Proč lásku vůči sobě? První verš. Udána, co jsou vlastně slavnostní. Výroky Budhy. Hm? První verš říká, že všechny bytosti, nena, že Budha svou myslí Dasadisa Anupagama na Eva a já si to musím říct, páni na Eva a Čhága, eh, Piataro a o tom, co jsem. Eh, prošel myslí všemi deseti směry světa, jsem nepoznal ani jednu bytost, která by měla něco radši než sebe samotného. A z toho jsem došel k názoru, jelikož toto je skutečný stav, tak jestli člověk ho něco z něho pozná, neměl by nikdy škodit druhým. Právě proto, protože všechny bytosti nejvíce chrání a opatroví sebe. To je hluboce významný výrok. A je to jistá výzva k tomu, aby jsme pochopili, vlastně, o co nám tady v životě jde. Není tak lehké, hmm? tolik tolik otupění, hmm? tolik libostí a nelibosti, pro citlivého člověka opravdu mít rád sebe. To je opravdu těžké. Jestliže má člověk stále Ne, senzitivní mysli. Tupou mysli. Roztěkanou mysli. Těžko najde přístup k sobě, to je těžké. No a tak Buda navrhuje, člověk najde přístup k sobě, když se hroze šťastní láskou. Hm? No a začne tím, co je mu nejdražší, začne sebou. Najde přes svoji otupělost, necitlivost, roztěkanost, hm? najde přístup, jak sebe udělat šťastný. Hm? <těk> <těk> No a jak sebe udělat šťastný? Na vysudy maga navrhuje, že člověk se udělá šťastný tím, že se obšťastní čtyřmi druhy rozhodnutí, odhodlání ani, Pranidhi, hm? A to hm? jsem. Vlastně dramatika v Páli je stejná i v sanskritu. A vero homi. Hm? A vero homi se překládá jako nechtěj jsem. Ten, kdo nemá nepráte, Nechcem bez nepřátel ale znamená to te, že jsem bez neprátel. Hm? Gramatika je zde stejná. Mně se líbí víc ta pozitivní forma. Jsem bez neprátel. Hm? Já se rozhodnu, abych získal vnitřní sílu, musím se rozhodnout, že něco udělám a pak se stanu tím, že pracuji na sobě, stanu se schopný to udělat. Proto metasuta, karania metasuta, to si můžeme zarecitovat večer. Dneska musím skončit ve tři hodiny, protože budu mít tady hosty začíná, ještě máme 40 minut, to je dost, začíná rozhodnutím, hm, jsem bez nepráte. A metasuta začíná tím, že sakou hm, praxe šíla Metasuta vysvětluje jakožto praxicnosti. A první cnost je Sako. Sako znamená, budu schopný, mám rozhodnutí, že budu schopný. Sako, ča, hm? Protože jsem schopný, budu přímý a budu velice přímý. Hm? Tím začínají. Veškeré cnosti, které potřebujeme k tomu, aby jsme uspěli v lásce. Hm? Musíme být schopní, přímí, velice přímí. Hm? To je klíč, aby láska byla síla a aby mysl byla mocná. Musíme být schopní a přímí. Jestliže jsme přímí a nejsme schopní, samé komplikace. Jestliže jsme schopní a nejsme přímí, tež nemůžeme získat vnitřní sílu. Ale jestliže jsme schopní a přímí, veškeré cnosti, Můžeme získat. Proto první je: Budu schopný. Když nemáme a homi, když jsem bez nepřátel, no tak jsem bez nepřátel. A cvičím se v tom. Proto. Meditace, to, co překládáme meditací, hm, se nazývá pálina v sanskritu bávana. Bávana znamená stanu se, hm, stanu se tím, kdo nemá neprátel. To není tak lehké. Zkuste to, <laughs> sami uvidíte. Vít bez nepřátel ve společnosti, která vidí nepřátelé všude kromě sebe, tak to není lehká věc. A proto Metasuta, což vlastně, která vysvětluje praxi Meta, začíná tím, že aby jsme neměli neprátel, aby jsme prosvítili láskou všechny bytosti v deseti směrech, musíme být schopní. Když jsem bez neprátel, tak jsem bez neprátel. A když se ve mně nelibost projevím, tak já ji nesleduji. Hmm? Co se děje dneska? Většina z nás sleduje samou nelibost a hmm? Jenomže já se chci zdokonalit v lásce. Já nesleduji nelibost a libost. A tak získávám stabilitu. Stabilita je moc Bez stability žádnou moc nezískáme. A stabilita získá, ze, scho, začíná kultivací schopností a chymostí. Já ja, Schopnost a přímost. Hm? Když se rozhodnu, že nemám nepřátel, no tak nemám nepřátel. A když se objeví nelibost, a se objeví, no tak já ji nesleduji. A homi, a diapač, homi. Když nemám nepřátel, no tak jsem bez. diapáda, jsem bez. Nenávistí. Hm? Jestliže myslím na nepřátele, no tak ve mně ta nelíbost hm? roste v nenávist. No a to se manifestuje tak, že mám výbuchy zlosti. No a moje mysl. Je těmito výbuchy cno, zlosti je dominována, místo aby byla dominována láskou. No a z toho vzniká agrese. No a kde není přístup k agresi, no tak vzniká strach, deprese, starosti. Hm? A tomu se říká v buddhismu komplex nebo neboli pratigha. Hm? Chtíče něco odstranit silou. Jelikož nechávám nelibost růst v nenávist, no tak chci věci odstraňovat silou. A když to nejde, budu frustrovan. A když jsem frustrovan, budu mít strachy, nejistoty, starosti. Hm? No a to je důležitost kultivace lásky. Nebo Kultivace lásky znamená stát se láskou. To neznamená, že láska je něco, co je mimo nás. V meta my se stáváme láskou. Jestliže se staneme láskou, my můžeme poznat skutečný soucit, radost. Ovšem za předpokladu, že... Tu lásku, že na ní neulpíváme, ale praktikujeme ji tež s odpojením. K tomu se dostaneme. Nejprve necháme uzrát lásku v sobě, pak ji můžeme praktikovat vůči druhým, ale s odpojením. Čili Averohomi, Abhyapadžohomi, Aníkohomi. Hm? Jsem ten, který nemá žádné katastrofy. Žádné ty katastrofy ho míjejí. Protože katastrofy pochází z nepřátelství, z nenávisti. No a ty ho míjejí. Komentár objasňuje jíkha, hm? jakožto upadrava. Upadrava znamená katastrofy. Hm? Nejhorší katastrofy jsou katastrofy mysli. Hm? Podle učení buddhismu z katastrof mysli prichází tež hm? katastrofy ve světě. No a jelikož já nemám nepřátel, já nemám nenávisti. Ty katastrofy mě prostě míjejí. Hm? No a když mě katastrofy míjejí, tak. Sukam, Atánu, Pariháramy a, pary a e, doslova všude kolem se nesu ve štěstí. Proč? Protože mě míjejí ty katastrofy dané zlostí. Nenávistí. No, a to jsou ty největší katastrofy, hm? které pak se akumulují v krutost války, zabíjení. Hm? No, a to jsou ty čtyři vzetí, můžeme si je Stále opakovat, aby jsme se stali šťastní. A hmm? veru, humí, abiápa, homi, humí, aní go, humí, suki, a Jsem bez nepřátel, jsem bez nenávisti. Bez katastrof a všude se nesu, nesu své tělo a mysl větěstí. No a tak se presvědčují. Hm? No a to musí být stálý proces, to přesvědčování. První musím přesvědčit sebe, že ta láska mě dodává štěstí, no pak můžu přesvědčit někoho druhého. Jestliže nepřesvědčím sebe, že láska mi dává štěstí, no jak budu přesvědčovat druhé? No, a tady je ten klíč. Hm? Musím přesvědčit sebe. No, a jak přesvědčím sebe? Obzvláště v dnešní době, tolik lidí žije v depresi, ve strachu, v starostech, jak je můžeme přesvědčit? Tím, že se necháme. konsekventní praxi, konsekventní přesvědčováním, hm? dostat láskou do stavu štěstí. To je ten, Buddha to učí, takže to metáče to vymuty, hm? osvobození láskou, je to nejkrásnější ze všech osvobození. Metače toho vymuty. Přijímí Přijímá stezka do nebe. No a jestliže Buda říká tež v Metasuta, jestliže máme Meta anusamsa suta. Hm? E, to je též suta, která se často opakuje v teravádových zemích. a ji mám obzvláště rád. 11 anusamsa, 11 výhod praxe meta. Máme si to zarecitovat, ať je nějaká sranda? Chvíliš hm? mnoho tecání možná i způsobuje mentální průjem či mentální zácpu. Hm? No a tak, aby jsme zabránili mentálnímu průjmu a zácpě, zarecitujeme si metá a suta a zložíme ji do češtiny. Abych sám nezapomněl, hm? už léta letoucí, teď už uh, nerecituji v páli, když jsem byl na Frielance každý den. A jak to jde? Bichave, vimuttia, vitája, bikavéče, to vymutýja. A se vitája, bravitája, bahulíkatája, eh, bahulíkatája. Susamáradhaya, Paricitaya, Susamáradhaya, Ime Eka Dasa, Anisam Sapatikanka, Katame Eka Dasa, Sukham Supati, Sukham Pati, Bujati, Napa Pakam Supinam Pasati, Manusanam Piohoty, Manusanam piohoti Devata Rak kanti na asa agi vasatva kamati mukhavano mm. mm. vipasidati Tuvatam chitam samadhyati anutaro apativijanto brahma lokupa go hoti oh, metaya bikhave keto vimuttiya ase vitaya Bahulí Katája, Jání Katája, ya, Vareči Katája, Vareči Katája, Sucamára Dája, jmé E. Kadasá, Nisamsa, Vatikanka, E. Bhagava a Tamána Tébiku. Bhagavatou brázi hmm? Buddha? Eh, Vysvobození hm? mysli pomocí metá, pomocí lásky, teba stále praktikovat a kultivovat, kultivovat se, s koncentrovanou myslí, akumulovat. Hm? Jestliže tak činíme. Můžeme získat jedenáct hm? výhod. Aha. Jakých jedenáct výhod Buta se pá sebe? Hm? Sukham so, Supati so, hm? spí šťastně, Sukham so, Pati Bůžaty probouzí se šťastně. Na pápakam, supinám, pasaty nevidí žádné špatné sny. Manusánem je oblíben mezi lidmi a je oblíben i mezi nelidskými bytosti, hm? ať už zvíraty nebo dňáblíky, dévatá rakanti, všechna božstva ho budou ochraňovat, náca agivá satává kamaty, ani oheň, ani zbraně mu nebudou ubližovat, Mukavano, vypasídat jeho obličej, bude vyzachovat. Tuva tam, či tam samádiaty, získá samádi hlubokou koncentraci okamžitě, bez velkého úsilí. Anutaram, apati, vidžanto, jestliže nepozná to nejvyšší, což je pro buddhisti Nirvana jde přímo do nebíčka. No a tak to je jedenáct výhod, tak to staví. tak nás eh, budna presvědčuje, aby jsme se snažili, bez snahy nic nebude, aby ta snaha byla kontinuální. No a proto ty čtyři hm, předsedvětí Nemám neznám nepřátel, nemám nenávist, a tak nemám žádné katastrofy. A nesu všude kolem mé tělo a mysl ve štěstí. Hm? No a teď co dělat s s bytostmi, kterých je dnes mnoho, které mají různé deprese, mají různé starosti, mají různé nešťastné viděny. Hm? Co s nimi dělat? To je zajímavá věc. Já mám trochu zkušenosti. Jsem pracoval v... V, Peru, v Kanadě s, s, s bytostmi postiženými buď alkoholizmem nebo e, adikty drog, hm? jak většinou jenom jsou ve své vlastní mysli, většinou deprimované mysli, jinak by se neodstly e, na středisku. Jak s nimi začít? Hm? Nechat je, dotknout něčeho, šesti smysly, něčeho, co v nich vyvolává příjemný pocit. Hm? jemný pocit, protože ty většinou mají v sobě násilí. Hm? No a různí učitelé mají různé v sobě je docela oblíbený způsob, že člověk sám sebe o sobě medituje, jakožto o zlaté pyramidě. Vizualizuje se své vlastní tělo a duch, který v tom těle žije, jakožto zlatou pyramidu. Hm? To dává vnitřní sílu a uvědomění. Hm? Nebo se vyžuduje. To je odvláště v tibetské tradici, vizualizuje sám sebe jako to bodhisattvu. Jeho podobě bodhisattvy, ve které se vizualizuje, už jako avalokitejšvá, manžúšry a tak dále, je hm? uvolňuje. Vědomně uvolňuje obzvláště obličej. Aby tak, aby jeho obličej neměl zbytečné vrázky. Jemný úsměv. Hm? Ne, Nenucený úsměv, ale jemný úsměv, modrý úsměv. Hm? No a tak se dostává, připravuje na tento stav prozahování se štěstím, lásky. No a nebo jsou učitelé meditace, který učí, aby si vizualizovali něco, co jim nechává vyvstat pocit jemnosti, lá, libosti. Hm? Za mých dob se zpíval suchý chlapci a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá a místa je tu dost. Kotě je solidní, miluji vám uklidní, Dobrá. To byl hit za mý doby, v šedesátých letech. Hm? To je taky dobrá věc, Vizualizovat si nějaké, nějakou podobu, která v nás nechává vystávat libost hm? a pocit uspokojení. Hm? No a tak se pomalu, pomalu dostávat do stavu. Hm? Pochopení toho, že vlastně stav lásky je stav těstí, stav radosti, který, jestliže není přirozený, tak musíme ho kultivovat. Musíme se stát tou láskou, aby to bylo něco, do čeho se nemusíme nutit, co je nám přirozené. Jestliže je nám to přirozené, no tak my pak nemůžeme sobě nechat vystat výbuchy hněvu. Hm? Nebo se dostat do stavu hlubokých starostí, které doslova lidi sežírají, polikají. Hm? aniž by to chtěli. Už jsou v tom. Proč? No protože na to sami meditovali. Když meditujeme na negativní věci, no tak se staneme negativními. A ta nejvíce pozitivní věc, co je v lidských i v srdcích, je pocit lásky. Ale poznat to, jak vysvětluje maga. Že v momentě lásky nemůže být nenávist, to není těžké. Proto vysugy maga vysvětluje, že láska má dva nepřátele, jedno vzdáleného, což je nenávist. To každý lehce pozná, že jestliže máme nenávist v tom momentě nemůžeme. Praktikovat lásku. Jestliže máme lásku v tom momentě, nemůžeme praktikovat nenávist, ale po lásce může nenávist přijít. Proč? Protože láska je spojená s libostí a jestliže ulpíváme na pocit libosti, no tak pak, když ten pocit libosti zmizí, no tak se předmění v nelibost. A to asi už tady Každý z nás zažil. Hm? Proto, aby člověk sobě nechal pokračovat po štěstí na základě lásky. Potřebuje poznat. Blízkého neprítele lásky, který není tak snadno poznat, musí se o to snažit. No a ten blízký nepřítel lásky se nazývá rága, neboli loba. V krátkosti to znamená, že my ten objekt lásky, my se ho chceme zmocnit. Místo, aby jsme ho chtěli láskou obšťastnit, my se ho chceme zmocnit. Že patří nám. No a to je frustrace láskou. Hm? Proto moudrý Sokrates říkal, že otec lásky je moudrost bez lásky, kterou nazýval Eros v sympóziu lásky, sympozium eros. Je moudrost, otec je moudrost a matka je neštěstí. V lásce je moudrost, v erocu je moudrost a neštěstí. Krásně vyjádřené. No a Sokrates dále vysvětluje, že láska bude trvalé štěstí, jestliže to je platonismus tady, jestliže ji spojíme s něčím, co je věčné. No a to je dobrý postřeh. To, co je věčné, to je nekonečné a to, co je nekonečné, no to se ne, nedá chytit. A to je právě to nejvyšší a nejlepší přebývání mysli. No a tak jsme se dostali do praxe mytá, hm? první postupně této praxe, což je vlastně kultivace a rozvíjení hm? pocitu štěstí na základě lásky v sobě. Hm? A aby jsme to byli schopni, též Vissudimaga i sutry Mahajany vysvětlují, potřebujeme co? Potřebujeme hm? vytrvalost, toleranci. Hm? Praxe lásky bez překážek je praxe tolerance, vytrvalosti. Schopnosti přijetí Schopnosti sebe, tak jak jsme, i druhých tak, jak jsou. No a to je klíč k spokojenému životu. Prijetí sebe. Tak jak jsme s tím rozhodnutím, že v rámci svých možností se budeme lepšit, více moudrosti, více lásky, více schopnosti soucitu, více radosti, více uvolnění spojené s odpojením a obzvláště více moudrosti, která přesahuje omezení a ulpívání na rozlišování. Tomu se, na to je technické slovo v buddhismu, které mu se říká papančák. roztahování mysli na základě chtíče. Na základě nechání se zbarvovat objekty našeho chtíče, kterým se říká ta maguna. No ale o tom si popovídáme až večer. Koukám, že už tady máme hosty, tak se jim budu věnovat. Tak zatím příjemnou praxi ať na